Bueno, Ajosu Eskudero, da atoz 2004ko Moskuko jaiak, Baskairako tiketak salgai, kamisetak ere bai, da boneko nabari da jaikir hori ez, Moskualdean? E, bai, bai, e, azte ontan jarragin ditun kamisetak eta tiketak, eta tiketak iaia ia denak saldu dire, Miguelen nazian bukatu dire, eta jendean erantzuna oso nahi zan da, bai, bai, nindikan ordu gutxitala ja iarrasuko dire, eta goboekin, goboekin la eguneko egiterragua aukate moskuko jaiek, baina guztionen atzean ba bueno, lan voluntari handia nola Nolan antolatzen dituzue moskuko jaiak, nola izena prozesua. E, bueno, moskuko jaiak antolatzeko ba, asamblea txiki bat e, biltzen gara, e, asambala direkia da, nahi duena azaltzen da asambalada, ta urte nahiko berandu hasi alde mugara ere, ba uno, e, lortu du golako egiterragu polita biltzea lau egunetarako gauza asko sartu ditugu eta Eta, bueno, azken es que finan, eh, bolondresen lana da, eh, aurten, lehen urtea baino jende gutxiago bilduera, baina, bueno, lan egiteko gogoak ingaude, eta nabari da, eta nigu uste, programa politxak eratu Aurten galdera bat airean, David, ez, badaki guo, direla eta urdani plaza nola dagoen, non kokatuko ituzea aurten e, jarduran nagusiak. Bueno, ba, gintzako ekin ditzen genuen, e, asia horretikan, da komentatu zuguten, e, san martzerak eta gero utzi zuten e, eremu libre hori, e, etzera berriz ikutuko, etzera berriz zaltxatuko, eta ba, lekutxo hori eskatu genion, eta santziguten arazorik etzera egongo, eta horretan gabiltza, ba, plazaren erdi ala ordena izango da, baina bueno, e, gure ekintza gehienak horre inguruan e, ibiliko dire, estena tokian inguruan, plaza, plaza inguruan. Ostegunean e, abiatuko dira Jaiak, hasierako trakarekin eta pregoiarekin ezta? E, bai, e, urteroko tradizio bihurtu den hori ez, e, pregoia eta traka otako ditugu ostegunean. Eta bueno, pregoia eta traka baino lehen, bago ere e, paseo historikoa, ere e, tradizio bihurtzen ari den paseo historikori eta jende askobiltzen duen e, egintza. Norbotako pregoia, aurrela du Ba, bueno, urtero inaki botatzen du eta nigu uste prestatzen egon dela aurten ere, eta horre hau txiko dugu inakere. Osagai ez berri inak dituzten Moskuko jaiek, baina, bueno, nagusietako bat musika izaten da urtero, zein kontzertu, zein musika eskaintza izango da aurtengoan? Bueno, aurten e, kontzertu txikiago batzuk ditugu, goi dituguz, e, e, aurre kontu guari dago ba, ez dakagu urtetako virusarrera ez eh, txosna dela eta ba, bueno, saiatu gera alako kontzertu txikiak, ekipo txikiakin egiten. Ostegunean eh, izango du eh, lehen urtean egontzen eh, bi joan bat, de Big One zeori, hemen eh, irundarrez osatua dena. Ostiralean eh, kontzertu pixka potentziago, potente bat etorriko da, es, eh, Vomito eta Larumaterako ba bueno, eh, Mexikotikan ekarri dugu regedoinuak eh, dantzatzeko lengu alerta eta igandean ere beste kontzertu txikibet izango da, hemen etxekoa diren Kakasarratabi Puzker-Taldearekin. Eta bueno, nik uste dugunarekin plaza nola nik uste eta kontzertu majo adirela, eta jendea mugituko dutela. Azpimarratzeko, e, ba, jendearen parte hartzea bilatzen zuela, emozuko jaiekin, horren lekuko ba, doben lehiak eta ezberdinak, ez? Dela pala txapelketa, futbolin txapelketa, mus txapelketa, olimpiadak, e, parte hartzea hori bilatzen da. Bai, eh, azken finean eh, jai hauek herri hauzoko eh, jendearen zako direz, eta hor dune eh, sehatzen gara ba, ekintzak eh, jendea mugitzen, eh, jendeak parte hartu esan, pala txapelketa ja bueno, eh, bizkat profesionaltzen ari da, ze bikoten maila oso da, baina bueno, betiko mu txapelketa aurten ere esartu gu futbolin txapelketa holako, jendea eh, parte hartu esan eta bizkat eh, jaien parte izateko bizat ez. Gastronomiak ere badu beretokia ez, aurten. E, bueno, asteko bai, bai herri Baskaria baina baita armitako txapelketa egongo da, patata tortila txapelketa ere antolatu duzu ezta. ta? Bai, e, Baskariaren kontua... E, izan da ba, elkarte gastronomikoa mugitu ditugu pixkat eta beren erantzuna batzuena oso izan da eta ordun elkarte gastronomikoen arteko marmitako txapelketa izango da eta gero marmitako horiek ba, gero bazkarian dastatzeko aukera izango dugu e, gero auzoko auzoko guztiak o pazkaria garen guztiak eta higanderako ere tortia ba, tortilla txapelketa bat egin dugu e, bertsolariak e, nolabait, babesteko ez, e, bertsozai hori goizan ezaten den hori ba, jende gehiago bildu desan, saiatu ba, gera txapeketa, bueno txapeketa, beti txapeketa da baina ez da hain lehiakorra ez, e, bilduko jendea eta gero tortilla horrekin eta ardo bazdukin, ba, pintxopote antzeko zerbaitengo dugu ikan dago iza pixkate zerbait eukide zen. Haurrentzako jolasekin eta bilbide historikoarekin e, adien guztietara zabaldu nahi duzu pixkate egitaraoa. Bai, e, saiatzen duguna da, ba, beti publiko guzti jai jae batzuk egitea, ez? E, ba, Bertsosaioa iguale jendelduagoa mugitzen du, kontzertuak ba, gazte jendea mugitzen du, eta aurrentzako ere, ba, nahi genuen nolako zerbait egineet, beti urtero egiten da zerbait, eta urten ostiralean, e, bostetan jarriago dutegian, e, aurk jolas batzuk egongo dire, Horekin batera gero eh, aurjolasak eta gero txokolatada, urzeroko txokolatada aingo da eta malabare tailer bat ere egongo da. Unos tira la racha de orin eran egin un pixkat gaztetxontzako utzi. Egurasoak orain eh, bebibugun alako bat egonda la plazaan, ba aurrak ekarritzaten da eta beraiek ere bizkat jaiakoko za ditzaten. Mm. Eh, auztoko komertzioz bereinen laguntza izan ez? Ze eh, jaso duzue eta hori pentsatzen dute ezin bestekoa dela jaiakorrea eramateko, ez? Bai, bai, eh, azken finean eh, Ez inolako diru laguntzarik ez, e, udaletxeari dagokionez, kionez, ez duguna ez, jai autogestionatua dire, eta orduan, ba, bilatzen dugu jendeare, bai jendearen laguntza, eta bai ostalari eta komertzioan laguntza. E, aurten gainera, hori, ba, e, txosna ez dakagunez, ba, beraien laguntza ezinbestekoa da. Eta komertzio dexente lagundu dute, naiz eta igual diruak inezin, sari ba, e, dexente banatu dituzte, eta horregatikan igual izan da, beste txapek eta sartzaaren kontu hori ez, Horten sari de jente ditugelako banatzeko, bai bazkaria bai Muf Txapelketan, bai Fugolen Txapelketan... Horten beraien laguntzari gabe, e, zingon behin duzke jaia bekantzolatu. Udalarekin uste uta erreman ez dela horren ez, edo esan duzu, ez duzela bilatzen ere, ez? Ez. E, udaletxearekin bilatzen duguna akarrikan baimena da, ez. Hauzu e, e, elkartearekin tramitatzen dugun baimena da, eta aurten egia esan, ez du inolako arazorik izan. Ba, je, bai hiri gintzako bai kulturan engatikan ez dugu alako inoako arazorik izan, orain goz Ta nik espero dute inolako arazorik ez izatea Azpimarratzeko bestekontu bata baita ere ba, sare sozialetan e, jaiak aukaten presentzia ez, gero eta gaiago ikusten da ba, maten zuela gitaroaren berri, izango direnekin ezberdinen berri sare sozialen bidez? Bai, e, ba, bueno, azken finean garruko unean ba, mundu guztia daka mobil bat, interneteko konexio ekin da, Kartelak ere egiten ditugu eta triptikoak ditugu hau e, zoan banatzeko eta jendeak ikuste izan. azken ezken e, internetek daukan e, edabidea ba, ka kartelikan, ez dakainolako kartelik, jarri beharko genituzke kartela donosti, e, inguruko herri guztietan, eta hori ba, internet bidez hori ba, banatzea askoz ze ez errazagoa da. Bueno, ba, traba guztia gora bera urten ere mosuko jaiak izango dira, ostegunetik ikan dira arte, eta galitzen zaigu ba, eskualde osoko jende animatzea ez, gota emendik eh, animoak. Ba, eh, animatzen dugu emengo endaia, ondarri bi, oi hartzun, horere eta inguruko jende guztia et, etortadila. Badakigu, ba, datak estirela direla osonak, donostiko jaiak bukatzen daude, bilduokoak azte, baina, bueno, urtero gertatzen den gauza da, eta nik uste ba, urtero bezala ere e, jendeak erantzun digula eta noskuko jaietara urbilduko dela. On Bara, ni esker besterik ez. Ni esker zuei.